Egunan, ama bost egunez, txapasoinean, milak apertsona izan gira Euskarraldiakari gure hizkuntza oitura aldatzen edo eraldatzen, Euskara gure eguneroko bizian gehiago erabiltzeko agutua eginez. Ama bost egunez, gure ingurukoei euskararentzat Euskararen zatu duguna txek baino gehiago, Euskaraz bizi nahi dugula aldirazi dugu. Edo zeinegoeratan Euskaraz asiz, edo bederen parekoari guri Euskaraz aritzeko gomita luzatuz. Ariketa ez bada beti egresa izan ere, segur naiz sorpresaidehak bizi izan ditugula, niretzat ala izan da bederen. Amabostegunez, gure beldujak, lotxak eta ujeritziak baztegera utzi ditugu, eta desafio individual zen kolektibo honi lotu gira. Euskaraldiaren amabostegunak pasa dira. Eta horrein zerg, txapa bildu eta behiz bonzor eganen dugu pertsona ez ezagun bati? Euskaraz, agurtza, errespetu falta dela pentsatuko dugu berriro? Agian ez. Ea, lortzen dugun amabost egun hauetan, egin ditugun pausu txiki edo handi hauek, gure izkuntza ohitura berrietan sartzen. Bota dezagun, egunon ozen eta bat edo zein tokitan edo zein pertsonarekin. Prest?